A'udhu billahi minash shaitani rrejim bismillahi rrahmani rrahim Elhamdurillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi e zmaim. E falendrojmë Allahun të baraka wa ta'ala i dërgojmë salavat dhe salama më të dashuriton Muhammedit a.s. Të ndëruar meqë es-salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Po të akoëm ison të sërish me emisionin e radhës në këtë cikl të emisioneve modelet e përkryjera Ky është emisioni i 9-të me radh, sonte do të flasim për frymëzimin tek rinia e sahabeve. Në këtë emision sonte me lean Allahu do të flasim për frymëzimin e rinisë së sahabeve, për iniciativat e tyre dhe si ata kanë qenë nisëmtar të punëve të mira e të punëve të mbara. Ne ka dyshim se ky frymëzim është shumë i nevojshëm dhe të jetë i rëndësishëm si për individin, ashtu edhe për shoqrin. Kur themi se frimzimi, iniciativa, nisma për punë të mira dhe punë të mbara, është i rëndësishëm për individin, atëherë në latë të parë, neve nga individin a kujtojtë besimtari i përkushtuar. Në të, të të të besimtari i devatëshem i kushtar një kujdes të veçantë, kësaj gjëje. Në Kur'anin famullart, po ashtu edhe në porositë profetike të Muhamedit aleyhis salam, shohim dhe kuptojm shumë porositë dhe thirrje që neva na bën thirrje edhe porositë që të jemi të frymzuar, që të kemi nismetar, që të kemi iniciativë për punë të mira dhe punë të mbara. Andaj para se të hyjemi në këtë temë Dëshiroj të bëj disa sqarime të rëndësishme të cilat neve do të na ndihmojnë që ta kuptojmë edhe më mirë konceptin e frymëzimit të rinisë së sahabeve, respektivisht nismat e tyre që ata kanë nisën, kanë nis, kanë pas nisma për punë të mira dhe për punë të mbara. Ndoshta para na interesant ta kemi parasysh një përkufizim, një definicion të frymëzimit dhe nismës në Kur'anin famullart dhe në porositë Profetika e pejgamberit alayhisallatu wasallam frymzim i nisma iniciativa për kufizohet si një përpjekje për punë të mirë dhe për punë të mbarë, për punë konstruktive. Kërë Kur lexojmë Kur'anin famlart, shohim se Kur'ani famë madh thekson në këtë aspekt disa forma të thirrjes për nisma, për frymzim, për iniciativë. Dhe ato thirrje mund t'i hasim me këto nocione. Nocioni i parë i kësaj thirrje në Kur'anin famlar është al-musaraha. Shenju Anton do të thotë nxitimi për punë të mira. Për shembull, me leje nit përmendin një ajet, një thirrje në mesin e shumë ajeteve ku Allahu te baraka wa taala na thirr që të nxitojmë për punë të mira. Ësht ajeti 90 nga kapitulli al-Anbiya ku Allahu fuqi plot thot: "Wa yusari'una fil-khayrat", atë nxitojin për punë të mira, nguten të bëjnë punë të mira. Thirja e dytë, vijë me nocionin, thirja dyt e dytë drejtë frymzimit dhe nismave, vijë me nocionin al-musabakah, që i bjenë në gjuën tonë përpjekja për me qenë i pari, apo garimi në punë të mira. Po e marrë, sa so për ilustrim, ajetin dhjetë i cili vjen nga kaptina e loaqia, ku Allahu të baraka vëtë ala thot, was sabikun, was sabikun, ata bënin përpjekje se kush për tyre do tjetë i pari, bënin gara në mëzvete, se kush për tyre do tjetë i pari, drejt punëve të mira gara tishin. Thirja të retë, vje me nocionin el-munafesa, që në gjuhën toni bjenë, me pas rivalitet përpjekja për më të qenë më i miri dhe njëkohësisht për më të qenë më i parë për shemb e kemi ajetin 25 26 nga surja al-mutaffifun ku Allahu te baraaka wa taala thot wa fi dhalika falyatanafas al-mutanafisun do ne këtë bojnë gar ata të cilët bojnë përpjekje që të jenë më të mirët dhe të jenë më të parët Siria katërt apo nocioni katërt që vjen prej thirrjeve të Kur'anit është el-ajhala që i vjen mungut, nguti. E kurriemi tek ky nocion, ky nocion zakonisht në Kur'anin famlart përdoret në konotacion negativ. Vetëm në dy vende në Kur'anin famlart Allahu te baraka wa taala e përmend nocionin el-ajhala, nguti në aspektin pozitiv vetëm në dy vende në Kur'an. Dhe ato në surën në surën taha dhe nësurën el-fathë. Thëtë Allahu të baraka wa ta'ala kur fletë për Musen a.s. Thëtë Musaja a.s. Wa agjil tu i lejke Rabbi fatarda dhe unë pëngutem të këty o zoti im me qëllim që të fitaj kënatsin të, të ndë. Dhe të të për nëryshe, kënë atësion nuk përdoret në kuptimin, nuk, nuk përdoret në kuptimin pozitiv në Kur'anin familartë, mjë për përdoret në konotacion negativ. Këtu janë thirjet e Kur'anit vëmë lart në lidhje me këto nocione që ne i përmendëm si sqarime të rëndësishme që kanë të bëjnë me frymëzimin, iniciativën dhe nismat për punë të mira dhe punë të mbara, e neve po na interesojnë a, a, ato frymëzimet dhe nismat e rinisë sahabeve, ngasë të gjithë ne kemi nevojë të kemi kët frymzim, kemi nevojë që e, të kem fuqinë të marrim iniciativë dhe nisma të mbara. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij ka bëu me 10ra 10ra thirrje për nxitim në punë të mira. Për nismë të mbara, për frymzim dhe iniciativ drejt punëve të ndershme e të dobishme. Për shembull, në hadithin të cilën e të cilit e transmeton Imam Muslimi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Shpejtëtoni me vepra të mira" para se të vjen një kohë e trazirave, shpejtoni, bë ediru bil a'mal, shpejtoni dhe nëzitoni, du të mërni nisma për pun të mira, para se të vjen kohë e trazirave, kohë e fitneve dhe kohë e sprovave. Kështu për e nga mira al-Islam, i thret dhe i inkurajon në besimtarët për pun të mira dhe për pun të mbara. Dëshrojtë bëj një pytje e cila është shumë në nësi. Qfarë synënë O, apo çfar objektivave synon ai i cili dëshirojnë të marrë një nismë të mbar dhe një nismë për punë të mira çfar synan ai Ditarat Islam kanë një pozicion dhe thon se ai i cili dëshirojnë të jetë pjesë e një nisme të mbar ai i cili posëdon frymëzimin për punë të mira dhe punë të mbar synon tre objektivë kryesorë e para objektivi i parë të cilin synon ai është knatsia e kryusit dhe në përmjet knatsis e kryusit, kur e fitan, a njëkosisht të gradot në grada sa më të larta në gjennetet të cilat Allahu i ka përgjadit për robrit e ti të sinqert. Objektivit dytë të cilin e synon është të arilumë të rinë në të dy botët. Pa dëshim, a i cili është vepër mirë, a i cili bënë përpjekje për, për vepra të mira, a i cili mërë njësma dhe iniciativa për punë të mbara, nuk ka dyshem se a i do tjetë ilumëturuar në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu të baraka wa ta'ala në Kur'anin Famular të thëtë, Kush për juve bënd dhe pra të mira, qoftaj mashkull apo femen dhe besimtar, falenuhijen në hu hajatën të jiba, ati ne do t'i mundësojmë që a i të, të jetë të qetë e jetë të lumëtë. Dënë të thëtë, Veprat e mira dhe veprat e mbara, nismat dhe iniciativat për pun të mira dhe të mbara, e të ndershme, janë shkak që njëri u jetën i lumtur në këtë bot dhe e fitën lumturin në botën tjetër. Objektivi i treti që i disinohet për nismave të mbara dhe të mira, për angazhimit në pun të mira, është që të mbrojt dhe të sigurojt kë njëri nga rëzicet që mund të agodasin në të armenë dhe të të këtojën ato tri objektivat kresore që synon të iari a i cili merë nisma për pun të mira dhe të mbara, bën angazhim dhe bën përpjekje për pun të mira dhe për pun të dashura të kallahu të bareke vëtë ala. Ata të cilët janë nismetar dhe të frimzuar janë njerës nga të gjitha kategorit e njerësve pa përja shtim, mirë po neve në këtë emision në interesan një kategori e veçantë në mesin e njerëzve, e ajo është kategoria e të rive, e në veçanti kategoria e të rive në kohën e pejgamberit, a.s. rinia e sahabëve. Kjo neve në interesan në fokus të veçantë, për arsysë se ne po dëshirojmë që në përmjet këture emisioneve, të sjelim modele për rinin tonë, nga se një pjesë të rinishë sonë, i mungon frymzimi, i mungon frymzimi për nisma të mbara, i mungon iniciativat për pun të mira dhe pun të ndershme, andaj ne do të cilim këta shembuj që të frymzohemi, që dhe ne të gjejmë forcen dhe foqin që të marim kësi nisma dhe kësi iniciativa për pun të mira dhe për pun të mbara. Ne që në misionin e par, po thuaj se kemi folë për rëndësin e rinis, si dhe Rinia është një kategori shumë e rëndësishme e shoqërisë, e cila duhet të merr nismë dhe të ketë frymëzimin e duhur për projekte dhe vepra madhore. Në fakt, rinia në parim duhet të jenë nismëtarë të çdo pune të mirë dhe të çdo pune të hajrit. Kur shqiptojmë nismat dhe iniciativat e rinisë së sahabeve dhe frymëzimin e tyre, mësojmë se Tiporet kryesore që kanë karakterizuar personalitetin e tyre frymzues dhe nismëtar kanë qen këto tipare. D tani dëshiroj të shpalosi karakteret dhe tiparet frymzyes frymzuose ato tiparet dhe karakteret e, e, e nismave të sahabeve për arsyesë e njeriu që të merr një nismë, që të ket një që të merr një iniciativë, ai duhet të jetë i frymzuar. Është që të jetë i frymzuar a i duhet të këtë disa tipare të cilat e karakterizojnë dhe idhërojnë frimëzim këti personi. Sahabet karakterizoshin me këto tipare frimëzuese. Trimria. Nuk ka dyshim se a i cili dëshirën të jetë prietar i pari, nismetar për punë të mira, për punë të mdha, për projekte madhore, a i në të njëtë në kodë duhet të jetë guzimtar. Nga se... Frikatsoku nuk posëdon shpirt frymëzues. Të rinjet në kohën e pejgamberit Alayhissalatu Wassalam e kishin shëmbëdhyr vetë Resulullahin Alayhissalam, i li cili ishte shumë guximtar. Më lejoni të përmend një shembull ku shihet guximi i madh i pejgamberit Alayhissalatu Wassalam, e ata e kishin shëmbëdhyr, shëmbëdhyr dhe yrnek pejgamberin Alayhissalam. Një natë në Medinë në orët e vona kur të gjithë pëthuj se ishin duke fjetur, paprit mas u dëgju një zë dhe një, një zë i trishtuar një zë shumë i lartë, ku pjesa dërmuse e shoqëris në Medine pas i dëgjuan atë zhurmë u shqetsuan. U shqetsuan nga se e, shoqëria në Medine pëthuj se në një kote gjatë ishte në gjendje lufte dhe u friguan mëzval armiku ka ardhë dhe e ka sulmu me dinën dhe muslimanët. Dhe shumë muslimanë, respektive shumë sahabe, ishin ngrit dhe kishin filu të dalin nga shtepit e tyre që të shqyqojnë se për që këfar bëhet fjalë. Kur filuan një nga një të dalin, sahabet muslimanët të interesohen se pëse erdi kjo zhurm dhe qëfar përndodhë në qytetin e tyre dhe qëfar përndodhë me ta, Sa po fillu anë të dalin, Pegambira A.S. kishte dal dhe kishte shku në vendin e nxarjes pri nga vind të zhurma dhe kërë u këthy i qëtësaj shok të ti. Tha rinit e qetë, rinit e qetë, nuk ka asgjë, vazhdoj e një gjumin e juaj nga se ajo zhurm erdi si rezultat i disa kuajve kuajt në një vend ishin, ishin trembur dhe erdi si rezultat i kësaj. Dhe në thotë që qëni, dirisa njërzit kanë vendosë të ngriten dhe dalin të interesohen të qëqojnë se qëfar përndodhë, a mos po të cenot siguria atyre, pejgambir Alisam kështë të shku diri në vendin e njarës, e kështë të kuptu situate në cila është dhe erë dhe i qëtësaj shokët të ti. Andaj, sahabët dhe nëve që anti irinija sahabeve, e sahabëve, e këshin shëmbëltyr, e këshin frëmzim Muhammedin a.s. në aspektin e trimris dhe guzimin. Për andaj, ë nuk është tema jon, po vetëm po aludoj sa për ilustrim. E i kemi të njohura trimëritë dhe heroizmat e Khalid ibn Walidi radhiyallahu anhu, pastaj trimëria e Hudhaifas radhiyallahu anhu, Hudhaifa ibn al-Yaman, i cili hyri në mesin e armiqve të Islamit që të vëzhgojë dhe të marrë informacione për tyre, pastaj trimëria dhe guximi i Aliut radhiyallahu anhu, i cili ishte shtrir në shtratin e vdekjes që ta zavëncoj pegamerin alislam me qëllim që ti hutaj armiqet të cilët e këshinë rëthu shtepin e pegamerit në momentet e shpërnguljës e pegamerit prej mekës në medin në momentet e gjretit, e shumë e shumë raste e shemboj të tjerë. Ti pari dhe karakteristika e dy të cila e karakterizan frymzimin e sahabëve të rive të të tëre që ata tjenë nismëtar që të keni cja iniciativa për punt mira dhe të mbara është fuqia forca, potenciali që ata e posëdanin. Dhe më thonë, menjere, mas t'i parit të, të trimëris, dhije në shprejhje fuqia dhe forca, fizike, potenciali dhe energia që ata e posëdanin. Allahu të barra ka vatana në kaptinën e lkasas, ajetin njës të gjashtët, inë në kajra me nis të ejarët e lkawijë lë emin. Uh, Këja jetë fletë për një njarje që ka të bëj me Musan a.s i cili i kishte shërbë dy vajzave të Shuaibit i u, u, u kishte ndihmuar dhe kur e pa Shuaibi se ninieri një i uaj u ka ndihmuar dhe ka nevojë për ndihmë kishte dërguar njërin prej vajzave që ta thret Musa i ne Alislam për me marrësh për blimin dhe gjatë rrugës vajza e kuptoi se ky përposhje që ishte i fuqishëm ishte edhe i ndershëm dhe besnik dhe kur erdhi tek shtëpia e babait e saj tha o babai im me të vërtetë ky njerëz meriton të shpërblet nga se është nga se është edhe i fuqishëm, po ishte edhe njëri i ndershëm dhe besnik. Do të thotë Allahu tebaraka وتعال القران enzir ne pa këtu një virtyt dhe një vlerë të madhe e që është trimëria, që është forca dhe fuqia, fu fuqia fizike. Një tipar tjetër, i cili karakterizon frymëzimin nisë mëtarë të rinive të sahabëve të pega merit ala islam, janë është ambicja e lartë. Frimëzimi i tyre, gjithë sësi, komponohaj prej këtërët i, i parëve. Trimria, forca dhe fuqia, ambicja e lartë. Sahabët e pega merit ala islam, e në veçantit të rritë, e tyre ishin shumë ambicjazë. Kishin ambicjet larta. Këtu, në mjefton me përmendë, Shembullin e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, i cili ishte më shumë se sa ambicioz në punët e mira dhe në punët e mbara. Gjithëra Abu Bekri kishte nisma për punët e mira dhe punët e mbara. Nga se, para më ndoni, e Abu Bekri radhiyallahu anhu nga ambicia e tij e lartë për veprat e mira, nga nismat e tij për punët e mbara, i kishte dh objektiv vetit që të hyjë në xhenet pra të dyrëve të xhenetit. Allahu akbar. Shiqjeni ambicën e lartë të Ebubekrit radhiyallahu anhu. Ai me ambicën e tij të lartë për veprat e mira i ka vënë vetes obligim që të hyjë në xhenet nga të gjitha dyrët e xhenetit. Një njeriu i mjafton që të hyjë në xhenet vetëm për një derë, thot më rëndësish që on të jenë banori i xhenetit. Kjo është ambicia e këtij personi. Ndërsa Ebubekri radhiyallahu ishte aq ambiciaz sa deshironte të këtë hisë në gjithëve për të mirë. Dëshironë të që nesër kërja frotë momenteve të hyrës në gjennet, të hyjë në gjennet nga të gjitha dyrë të gjennetit, të mos qëtë i përjashtuar prej asgjeje. Dënë të të këtu shjetë ajo iniciativa dhe ato nismat e fuqishme të Ebu Vekret Radio Alanhu për punë dhe vepra të mira. Ti pari i katërt, i cili karakterizën fërëmzimi në shokve të pegamerit dhe rënisë të tjere për veprat e mira, për nismat të mbara dhe iniciativa, është vigilenca. Dënë të tëtë, trimiria, forca dhe fugia fizike, ambicia lartë dhe trimiria. Kër jemi vigilenca, kër jemi tek vigilenca, këtu nga kujtojtë shembuli i ati qunit të ri nga shoket e pegamerit e samë, i cili e kishtë emrin u kashe, radi Allah anhu, i cili në një të bimë, Shveitzerostin për bukurinë. Në një rast ishte në një tubim i dërguar i Zotit sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij dhe i dërguari i Zotit po jep një ofertë, po flet për një ofertë speciale, po flet për një ofertë të veçantë, thotë është një grup i njerëzve, janë 70.000 besimtarë, të cilët do të hyjnë në xhenet pa llogari, pasi që ti plotësojnë këto kushte, këto, këto, këto, këto. Hadith është i gjatë mirë, por nuk dëshiroj të ndalem tek hadithi, por dëshiroj të, po të marr në fokus vigilance në këti qunit të ri, i cilisht e në këtë mezhdis, u kashëja. Në përfundim të këti spjegimi, përga mirea në sanë posa e përfundoj, dhe të regoj se do tjenë 70.000 njerës për i besimtarve që do të hynë në gjënët pa logari, pasi që të plëtsojnë veprat e caktuara, u kashë e ngriti dorën dhe tha, ojderguari Allahot, a e lutë zotin tonë që unë të jemë njeri për e tyre? Pekamberi A.S. i tha, do t'jeshti o oh, u kashë për e tëre. Pasaj, ungrit edhe një qënë tjetër, tha, oj, dërguari Allahot, a mund t'je me dhone? Pekamberi A.S. i tha, sëbëka ka u kashë. Tha, të kalaj u kashëja. Ta mur rastin. Dënë të të që qëni vigilensën e u kashës radi Allahu anhu. Dënë të të kështu i kështë e frimzu dhe i kështë e eduku Pekamberi A.S. Shokët e ti dhe në veçantirin i një që ata tjen sy hapur, tjen mendje hapur në momente të caktuara. Shoqët pe e pejgamberit alayhi salatu wasalam, në veçanti erinia tekta nga nga këto nga kjo edukat që ata kishin marr, ata do të thotë kanë arritë të afrymzojnë vetveten e tyre që të vetë jenë nismëtar, që të kanë iniciativë, që të kenë iniciativa për punë të mira dhe punë të bora. Andaj edhe në këtë sferë dhe në këtë mejdan, kanë qenë shumë aktiv. Ne do të bëjmë një pushim të shkurtën, e benjë herë pas pak do të kthejemi në pjesën e dytë të emisionit ton, insha Allahu ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Jo mishë të ndëruar, po kthejemi në pjesën e dytë të emisionit ton, e... Për gjithata ato që eventualisht janë kyçur me vonesë, sonte në këtë emision jemi duke folur për nismën për punë të mira, për frymëzimin dhe iniciativën drejt punëve të mira e punëve të mbara. Siç i thirrje gjejmë në Kur'anin famullador dhe në porositë profetike të pejgamberit Al-eysram. Pastaj pejgamberi Al-eysram ishte kujdesur ti edukonte shokët e ti dhe në veçan ti ta frimzaj rinin nga shokët e ti që ata të ken frimzimin eduhur, që të ken iniciativa dhe të marin nisma për pun të mira dhe pun të mbara. Shokët e pejga Merit A.S. e manifestonin dhe e shprehnin në jetin e tyre të përditshme këtë frimzim për pun të mira dhe pun të mbara, për këto nisma shembullore në të gjitha ميدanet e jetës. Unë dëshiroj tani të thel di disa shembuj konkret nga aspektet e ndryshme të jetës. Nisma dhe frymëzimi i sahabeve për veprat e mira respektivisht drejtesisë të tyre në sferën e adhurimit. Sfera e adhurimit apo sfera e ibadetit është një botë e gjerë e ne nuk dëshirojmë të flasim në kuptimin e gjerë për sferin në adhërimit, mirë po të shirojmë të kufizohemi në disa aspekte të adhërimit duke fillu nga veprat e mira. Nisma për vepra dhe iniciativa për veprat e mira. Pega Mira, al. s.a. me Quranin famlar dhe me sunetin e ti i edukon të që ata të kultivoin frimzimin për veprat e mira. Sa i mungojnë sa disa njerëzve apo disa të rive, ma si poflasim enkas për rinin, sa mungest ma dhe ka të këtë disa të ri e, frimzimi për veprat e mira. Të krinia jonë, a mund të gjem këtë vlerë që ata kultivojnë frimzimin për veprat e mira? Andaj, me lëni të sili shembuj, shembuj nga shok të pej nga merit e alisram dhe garimi i tyre për punë të mira në përgjësim. Për shemull, Pega Mere, a.s. bënd të thirje provokative që ata ti provokoj përve prate mira. Thoshte, si kur ju të adinit qëfar shpërblimi dhe qëfar vlere ka me e thir e zanin dhe me u fal me e fal namazin në safin e par, atëre ju edhe do të do të pranonit edhe ditë të short se kush do të jetë ai cili do ta thret ezanin dhe do të falet në safin e parë. Do të thotë kjo është thirrje për vepra të mira, kjo është thirrje që të rit t kultivojnë në shpirtin dhe personalitetin e tyre frymëzimin për punë të mira. Që ata janë nismetar, kanë të parët për këto punë të mira. Ose një aspekt tjetër i viprave të mira është për shambull, po më kujtojt një hadith në lidhje me haqjin, thët pejga meri sallallahu aleyhi wa sallam, men aradë al haqja fel jetë aqjal, fe innëhu qad jem rridul maridu, wa jadillu t'dallu, wa t'u rridul haqja. Pejga meri alisam, po ashtu bënë thirje për haqjin, thët kush për juve dëshiron të kry haqjin, atëre let shpejtaj në kryerjen e në haqjit, nëse e ka shëndetin, e ka forcen fizike, nëse i ka mundësit materiale, nëse rruga nuk është rezikuar që të shkonë prej vendit të ti, dirin mekë me për me kry haqjin, pejka mire e samë pëtë, kush për juve të dishirën me kry haqjin, fel jetë të agjël, letë shpejtoj, letë ngutet me kry haqjin. Pse? Nga se mund të pëngoj së mundja, mund t'i delë ndë një pëngesë, e cila e pengon për realizimin e hazit. Doncet, edhe këtu pejgamberi Aleysam bën thirrje për vepra, për veprat e mira. Një aspekt tjetër ë në sferën e veprave të mira është shpejtimi drejt pendimit dhe töbes. Ë edhe këtu kërkohet vendoshmëri, kërkohet frymzim i fuqishëm që një i ri apo një erëj këtë frimzimin e duhur që të pëndohet dhe të bënd të ube për lëshimet, për gabimet, për mëkatet eventuale dhe tjetë në raporte korekte me kryusin e tia po me kryusin e saj. Dënësët, kë ishte dhe të mimora 2 apo 3 shembuj nga sfera e adhonimit për veprat e mira, dashëria për veprat e mira në përgjësim. Një aspekt tjetër, nismat dhe frymëzimi i shokëve të pejgamberit e hasam respektivisht rinisë së tyre në aspektin e jetës sociale. Njeri është një qenie sociale, andaj edhe e ndan botën me të tjerët. Dhe nga ky realitet nuk mund ta përjashtoj vetveten e ti as muslimani, as besimtari i përkushtuar. Andaj duke editur dhe duke u nisur nga ky realitet, atë besimtari kërkon që të këtë njisma dhe të këtë frimzimin e duhur, që ajtë jetë sa më i dobishëm dhe sa më konstruktiv në jetën e ti sociale me të tjere. Edhe në këtë aspekt, kemi shumë sfera, kemi shumë aspekte, ku besimtari mund të atërëgoj kreativitetin e ti, mund të mërë iniciativat të mira e të mbara, mund të jetë njismetar për pun të mira në shumë aspekte. Për shemë mund, Aspekti i bashkpunimit dhe solidaritetit në shoqëri. Allahu te bareku ve tala në Kur'anin famlarth na thret për bashkpunim në punë të mira. Wa taawanu 'alal birri wat taqwa wa la taawanu 'alal ismi wal 'udwan. Allahu fuçi plot në surën Maida ayatin 2 thot dhe ju ndihmohuni e bashkpunoni në punë të mira e në devotshmëri e mos u ndihmoni në punë të xhia e në armiqsi. Pejgamberi i Islamit sa i përket bashkpunimit dhe ndimës reciproke, brenda një shëqërije, thot, shembuli i muslimanve dhe i besimtarve në mes vete, është në dashurin në mes tyre, në mëshire në mes tyre, në ndjenjen e solidaritetit në mes tyre, është sikur se shembuli i një trupit të vetëm. Nëse një gjimtyre trupit lëngan, atër i tër trupit ndihet i shqëtësuar. Kështu pika mira në samë dëshiron të edukaj është ta qort apo pjesëtar të një shoqërie që ata gjenin e tyre për shoqërinë ta ken në këtë në kët nivel. Aspekti, një aspekt tjetër që ka të bëjë me jetën sociale është aspekti i bujarisë dhe ndihmë ofruar njerëzve të varfër, e njerëzve nevojtar. Peygamberi sallallahu alaihi wasallam nin yarastha a dashuronit hynin e xhennet fa ne xhennet keni mundsi hyni nese ju ushqeni te varfrit dhe nevoitaret nese i ushqeni te varfrit dhe nevoitaret nese i jepni selam te gjithve pa perjashtim i pershëndetni nuk keni raport te acaruse masken faleni namaz faleni naten namazin kur te tjeret jan ne xum po se i keni nese i keni kto tipara atyre do te hynin ne xhennet e Allah të barë këtë ala. Dënë të tëtë, neve përna interesën a e pjese e parë. Nga aspekti i bashkëpunimit me shëqërin është edhe aspekti i ndihmes ofruar njerëzve të varëfër edhe njerëzve nevojtarë dhe aspekti bujarisë muslimoni nuk pranon që tjetë pjesë e moralit dhe etike se ti kopratësia. Aj e lufton kët, këtë vesë kat kat çështje jo të mirë duke angazhuar dhe duke bërë përpjekje që ai të jetë bujar dhe të jetë dorshlir. Një aspekt tjetër që ka të bëjë me jetën sociale, me jetën shoqërore, është nxitimi në lumturimin e të tjerëve dhe për gëzimin e të tjerëve për vepra edhe për punë të mira. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka pas kësij personaliteti me kët karakter. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka çën përgëzues. Madje edhe Kur'ani e vlerëson si, si si si te atill i ka përgëzuar të tjerat. Po ashtu Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e kaporësicë është shumë vëpër e çmuar me çmim shumë të madh, me çmim të lartë tek Allah, nëse të tjerët i luturojmë për të të tjerët i bëjmë të jenë të gëzuar e të lumtur. E kemi rastin një rast shumë emocional në historinë islame ku ë i pranohet pendimi Kaabit, Kaabi ibn Malik radhiyallahu, i cili nuk kishte marr pjesë në një betejë dhe si rezultat i kësaj atij i është vënëuar pendimi 50 ditë. Dhe ajo e cila më po na intereson tani në këto momente është se momentin kur Allahu pranoi pendimin prej Kabit, shkoj djali i argjës së tij dhe e përgëzoi për këto momente, për këto momente kaq të nëndësishme. Do të thot, është shumë vepër e mirë dhe e çmuar edhe tek Zoti, nëse ne të tjerët i luturom, nëse ne të tjerët i gëzojmë. Një aspekt tjetër në aspektin e shëqërisë është aspekti ku dikush nga shpirti i tij i madh nga dashamirësia për veprat mira ai merr një nismë e merr iniciativën që ndokoj tja leton borxhin tja paguaj borxhin ti ndihmoin në larjen dhe shlyerjen e borxheve edhe kjo është një aspekt shumë shumë i rëndësishëm për arsyes se pejgamberi alayhisalatu wasallam thotë nafsul mu'mini mu'allaqatum bidaynihi hatta yuqda daynu nëse besimtari duke qenë gjallë kalon në barzë jetën e tij dhe e zën vdekja Atëra shpirti ti dhëtë peng, a i tij do të çëndron peng, ai do të jet peng derisa nuk paguhet borxhi i tij. Do të qenisën nga ky parim. Atëra është një punë shumë e madhe, është një punë shumë e mirë, është një nismë dhe një iniciativë e mrekullueshme nëse ti bësh shkaktar, më jasht ly borxhin ndokujt, më ndihmo di kujt borxhin dhe më elirokët njëri edhe prej brengave edhe prej ngarkesave në këtë botë, mirëpo edhe me lanë që edhe në momentin, kërë i vjen këti momenti më nda për jetës kësa i bote me vdek, a i me vdek i qetë dhe mos me e pas këtë kët brengë në kokën e ti. Një aspekt tjetër, ku mund të ketë nismat të mbara dhe iniciativa dhe nëvojitet të ketë kësiloj frimzimi, është aspekti i nismave dhe frimzimit në mejdanin e ekonomisë, në aspektin ekonomikë. Të ndrruar miq, mësimet islame, principet e cilat dalin nga Kurani dhe mësimet e pejgamberit e Allahut, nuk fokusohen dhe nuk ndalen vetëm në sferën e adhurimit. Mirë po, ato më, principet e fes islame janë universale. Andaj edhe jo rastisht kemi zëdryr aspektin e ekonomik, ngase edhe këto principet islame eve na na ndritin, na ndriçojnë Rrugën tonë na ndihmojnë edhe në kët aspekt. Kur jemi tek ky aspekt, dëshiroj të ndalen vetëm tek dy elemente: shpenzimin rrugën e Allahut, si dhe nxitja për tregti dhe punë të lejuar, punë halal. Kur jemi tek shpenzimi rrugën e Allahut, Allahu Dhul Xelan në Kur'anin famlar të në kapitullin Maida ayatin 95-t, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ju nuk do të arrini mirësinë derisa nuk e shpenzoni, nuk e jepni rrugën Allahot, atët e Allahut atë të cën e donim më së shumti. Do të thonë, Islami bën thirrje që atyre njerëzve të cilët Allahu u ka dhënë mundësi materiale, ata të marrin nisma dhe iniciativa te qtilla që i ndihmojnë të tjerët. I japin në rrugën e Allahut për ata të cilët kanë nevojë dhe për gjërat të cilat janë të nevojshme për shoqërinë. Si dhe aspekti tjetër nga mëdha e ekonomisë është Nxitja për tregti dhe punë të lejuar. Islami nxit që një njeri të merret me tregti, që të punon gjëra dhe punë të lejuar, nga se pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin e vërtet thotë: "El yadu al-ulya khairun min al-yadi as-sufla." Dora e cila jep është më e mirë se sa dora e cila është poshtë kërkon. Dhe pastaj pejgamberi e selam thotë kur dëshirojnë të ndihmojnë ndokënd atëherë fillon nga familja e jote nga të afërmit e tu e kështu me radhë. Do të thotë edhe këtu shpesh herë të ritë sesa më parë fat të këshnë këtu në Konton, eh ballanfaçohen me kriza duke për mos gjetë rastin, duke mos gjetë mundësinë që të punojnë. Prandaj çfarë iniciative shëmbullore kishte me qenë? që të ndokush të merr një nismë dhe të ndihmojë dhe tu ofroj punë këtyre të rrive dhe t'ju jap rastin edhe këtyre që ata të merren me punë të halalit dhe të fitojnë pasurinë në mënyrë të lejuar. Një aspekt tjetër ku ne dëshironim të shohim nismë dhe iniciativë dhe iniciativa kreative është aspekti dhe ميدani i, i dijes dhe i shkencës, arsimimi. Ne me shtenderuar Në emisionët e kaluara, enkas kemi folur në një emision për rëndësin dhe peshen e dijes, që dija kishte të kërini e sahabëve. Mirë unë po përmendi vetëm si një aspekt shumë të rëndësishëm, që, që nevojitet të kemi nisma, të mbara në këtë mejdan, të kemi iniciativa, që të rritë dhe të reja tona të kenë frymzimin e duhur në aspektin e arsimimit, në aspektin e nëzënjës e dijes. Nga se dhja është një mekanizm i cili njerëzit i bën të jenë edhe të luntur, i bën njerëzit të jenë edhe të sukseshëm, i mbron njerëzit për i rezicjeve të ndryshme. Përëndaj Allah o të bërë këvatala në Kur'anin famlartë, thotë, këtuaj o Muhammed, hëlljës të uillë dhine i e'lemune o allë dhine le e'lemune, a janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë, Edhe në aspektin shpirtëror dhe në aspektin e ndërgjimit, ata të Seledin, ata dinë që të jenë njerëz më të përkushtuar fal dijes së tyre ndaj krijusit së tyre. Aspekti i fundit që dëshiroj të e preki që kërko të ketë nisma dhe iniciativa është aspekti dhe ميدani i, i informimit dhe mediave. Të gjithë jemi dëshmitar sa peshë të madhe kanë media të sotme në botën tonë, në këtë botën tonë të vogël, që mjetet e informimit e kanë bënë bo botën të vogël. Ëh, neve na intereson kur jemi tek ميدani i informimit dhe i mediave, na intereson aspekti i përcjelljes së mesazhit islam. Sa rëndësitë kanë që ne të marrim Iniciativa dhe nisma të mbara në këtë fushë. Që ne ti shfrytzojmë mediat, ti shfrytzojmë mundësitë e kohës ton bashkohore në përcjelljen e mesazhit islam. Për shembull, sot rrjetet sociale janë në kulminacionin e tyre sa i përket përhapjes së rrjeteve sociale dhe janë mjaft atraktive për njerëzit. Mirë po, jo të gjithë njerëzit, e në veç anë ti po fokusohem të krenia, jo të, jo të gjithë të rritë dhe të rejat, dinë që këto rjetës sociale të shrytzojnë në mënyrë sa më atraktive dhe në mënyrë sa më konstruktive dhe të dubeshme. Pra ndaj, nëse ne i qasemi këti mejdani dhe këti aspekti nga kë parim, që ti i ke jabë vetës dhe tyrë me për cilë dhe me e bartë mesajin islam, me e bartë një informat dhe një informacion që ka të bëj me islamin, që ti ta përçon një mesaj për një vepër të mirë, për një pun të mirë, të këpersonit tjetër, atëherë duhet, duhet të adishë se qasja jote për balë informimit, medjave, rjetëve socialet, duhet tjetë qasje nga kë pozicion që ti shrujtëzën këto mundësi me e bartë dhe me e përcjel mesajnë islam. Allah u fuqiplot, e përosit dhe e urdhëran të dërguarin e Zotit Muhammedin Al-Islam, këtë thotë, ja e ju hëllmudethir kumë të endhir, o ti imbuluar, ngritu dhe fila ti të atërheke shëvrejtjen, ti qërtosh, ti sëgjerosh, ti këshilosh, të tjere, dhe më thonë, pejga mërë al-Islam, në botën kërkaj e tu, nuk ka pas mundësin e shfridzimit të këture mjetëve që fare ne i kemi, mirë po, Allah Hullul Gjilal ka kërkun nga ajë që ajë të përcjel, të përcjel mesajin, andaj në njëjën e këti urdri, ne duhet që këto mundësi të kohës tonë të shfridzojmë në përcjeljen e mesajit islam gis andej ku kemi mundsi. Si ju ose të ndror, kemi ardhur në fund të emisionit, në fund të emisionit ton dhe dëshiroj kret në fund të bëj një rezume të shkurtër të këtij emisioni, sonte kemi folur për frymëzimin e rinisë së sahabeve, kemi fol se si ata e kanë kultivuar në jetën e tyre dashurinë për iniciativë dhe nisma për punë të mira dhe punë të mbara, sësi ata gjithmonë kanë qenë nismetar, kanë garu e, për punë të mira dhe punë të mbara, dhe nuk kanë leju që në këtë aspekt të jenë neglijënt, mirë po gjithmonë kanë pas dëshirë që ata tjenë piesë e iniciativave dhe nismave të mira dhe të mbara, duke qenë të frimzuar gjithë gjithë dhe herë për punë të mira dhe për punë të mbara. Elusim Allahum Foqe Plotë, që kemi prej atë njerëzve të atit që nuk na mungon frymëzimi për veprat e mira, që nuk na mungojnë iniciativat dhe nismat për punë të mira dhe punë të mbara, që kemi pjesë e projekteve madhore, që kemi pjesë me kontributin ton për çdo gjë që është e mirë për fen dhe vendin dhe atdheun ton. Deri në takimin e radhës, as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.